Mr. <laughs> На честотите на радиостанция разклатайте ги добре 192,6 и 196,7 FM стерео Отново научавате всичко първи Точно преди една година тримата велики отгубени глави се разпаднаха След като поделиха парите си от последния си обум. Цяла година влагайки спечаленото във велика радиостанция Разклатайте ги добре Сега се завръщат за повече пари Чукте новина номера ново в цял свят, другите нямат значение. По заповед отгоре сега радиостанция, разклатайте ги добре. Ви предлага целият обум новото измерение на рафа в България. Приятно слушане!